siis saabus aeg lahkumiseks. Jankuonu jätis jumalaga, läks lasila juurde, istus rebasonule selga ja kihutas minema nagu mõni parun. Vanar rebane ei lausenud sõnagi, kiristas hambaid ja sörkis. Kuid Jankuonu teadis, et rebane vihast keeb ning lõi kartma. Kui nad majast eemale said, hakkas rebane perutama ja püüdis jänku onu seljast maha pisata. Kuid see püsis kindlalt sadulas ja andis kannuseid. Siis viskus rebane pikali ja hakkas püherdama. No nüüd kukkus jänku onu sadulast. Aga veel enne kui rebane jalule sai, oli jänku kadunud. Rebas onu kargas küll kohe järele, aga jänku pääses enne puuõõnde. Auk oli aga nii väike, et rebaseonu sisse ei mahtunud. Nii ta siis lebaseb puhkas ning mõtles, mis nüüd teha. Siis juhtus kulli onu sealt mööda lendama. Nähes, et rebane lebab kui surnu, laskus ta oksale ja kõneles nagu endamisi. Uuu, rebaseonu on surnud, ai kui kahju. Oo, ei ole surnud! ütles rebane ma ajasin jänkuonu auku see kord mu käest ei pääse ma ootan siin kasvi uue aastani siis hakati arupidama kuidas jänkuonu kätte saada kulli onu lubas lõpuks valvama jääda kuni rebas onu kirve toob rebane jooksis minema ja kull asus valvama kui kõik vaikseks jäi Tuli Jänku Onu augule ning hüüdis: Rebasonu? Rebasonu ae? Kuid keegi ei vastanud. Jänku Onu hüüdis uuesti: sai ei vasta rebasonu. Ma tean küll, et sa siin istud. Ma tahtsin ainult ütelda, et küll oleks kena, kui kulli Onu siin oleks. Nüüd hüüdis kui õige peene hälega: Me ei saa kulli et no, et siin puu õõnes on üks rasvane orav vaid nii rasvast pole mina oma elus veel näinud oleks kulli onu siin küll see saaks suu täie kule jänku on no, kuidas teda kätte saab et teisel pool puud on väike auk No kui kulli onu siin oleks ja augu kõrval istuks siis ajaksin ma orava sealt välja aja, aja, ütles kull Küll ma hoolitsin, et ta kuu onu käest minema ei pääse. Nüüd hakkas Jänku kisama, nagu ajaks ta kedagi taga ja kuu jooksis teisele poole puud oravad püüdma. Jänku lipsas nüüd aga puu õnest ja lippas metsa.